1954-ben a svéd kormány elrendelte a világ legnagyobb részecske gyorsítójának megépítését. A létesítmény 1969-re készült el, mélyen a festői Malaröarnai táj alá rejtve. A helyiek huroknak nevezték el ezt a technikai csodát. Ezek a furcsa mesék róla szólnak. Simon Stollenhag képei melyeken az 1980-as évek svéd külvárosi élete elevenedik meg, fantasztikus gépekkel és furcsa lényekkel benépesítve, futótűzként terjedtek az interneten. Ahogyan gyermekkorát ábrázolja, háttérben az öreg volvókkal és kezes lábasokkal, furcsa és misztikus gépekkel öltözve, egy olyan egyedi atmoszférát teremt, ami egyszerre tökéletesen felismerhető, és teljesen idegen. Simon Stolenhag első képgyűjteménye most jelenik meg először könyvformájában, a gépek árnyékában élő emberek történeteivel kiegészítve. Egy olyan fiatalság emlékei és feljegyzései elevenednek itt meg, akik egykor a húrok földjének nevezték az otthonukat.